no va, ara sí jo aquesta hora no sé si parlar, eh? fora de les 6 del matí no... i la bona gent que és el Jan Escà que porta 20 anys allà, vinga, vinga, vinga, fora un 10 porreig fa uns anys jo estava aquí, eh? També estava aquí. fa uns anys 11, perquè a més a, més a... que m'ha costat que em tornes a a convidar cada no, no, Fuentes, no, encara no, encara no. Quan en fem 20, potser... Bé, ja el coneixeu, no sé si si val la pena que en digui més coses. No, home, no, fotràs un rotllo i llavors... Diràs tot de coses que algunes són mentida fins i tot. No, ara no, ara ja ja ho tinc clar. Després de la xerrada bueno, que em tingut, ja, ja ho tinc clar. Ja està. I és que internet moltes vegades el que dius són mentides i això és el que... No sé si m'has enganyat tu o m'ha enganyat internet. Jo. De davant del dubte carrega-ho a mi, que és el que fa la gent. <ríe> doncs correcte. Bé, avui doncs tenim en Manuel Fontes en aquesta segona jornada Fòrum 10 Comunicació. Enguany, com sabeu, hem... tractem el tema sobre els hàbits i els canvis en el consum de la ràdio i la televisió amb les xarxes socials i és que, com sabeu, cada vegada eh, és més fàcil que les xarxes socials intervinguin tant a la ràdio com a la televisió. No fotis sèrio ara, eh? No? Teníem un clima bastant bo i ara de sobres... Després... De... La xarxa social, no sé què, he vist unes cares a dibuixos. I ara el... s'ho muntat bé, he fotut el Barça a les 10, perquè aguanteu fins a les 10 de la nit el rotllo. Dic, es, es cursa, es cursa, ja no es, caga, es No, no pot ser, no pot ser. Bueno, va, bé, fota -li. doncs us presento una mica al Manel. Eh... Ja ens i... hem saludat, eh? Sí, bé... Manel, deixa'm dir-te alguna cosa. Va! Ré, quatre tonteries. És llicenciat en Periodisme per l'Autònoma de Barcelona el gener de 1995. Comença la ràdio catalana i dos anys més tard rep el Premi Ondes. N'ha 4. ja, eh? Que eh? Això és la típica cosa que es diu i ja comença a caure malament a la gent. Ah, <ríe> oh, aquest tio, quatre ondes... Puff. Ja pot plegar, no? Sí. <ríe> ja. Bé ha fait programes com el Cróniques, ha participat en programes com el Cròniques Marcianes, però que realment li va donar un paper important en món de la televisió va ser La nit con Fuentes. Eh, sabeu doncs que era un late show que ell entrevistava ja torna de forma més seriosa a tots els personatges que se li posaven per davant. I, eh, la veritat és que em va treure també un premi Ondas. El, també, un altre programa que va fer la televisió va ser Caiga qui en caiga, Telecinco. Ens doncs està caient això, eh? Una no, altra... Talla, talla, Però, tota la part d'aquests telelogis, talla, talla, talla. El més important, a part de tots els premis que havia tingut, és que fins al juliol del 2009 presentava el programa Problemes Domèstics de Catalunya Ràdio i que després des del setembre del 219 dirigeix i presenta el magazín matinal de Catalunya Ràdio al matí de Catalunya Ràdio, el qual ja sabeu que a aquests moments és líder d'audiència a Catalunya. Digues el més important. Sí, això és el més important. El racó diuen que són ells però no són ells, eh? <ríe> però no són ells, eh? Són ells a partir de les 12. Això també ho, ho heu de saber, eh? Que, tot, que tota la resta del dia són líders ells també, eh? Vull dir, les coses allò. I que ens costarà molt aguantar lo perquè fan molt bona feina i molt bona ràdio. Molt bona ràdio. I, I el Basté és molt amic meu. És a dir, que si no a mi, escolteu-lo un vell. Deixem dir-t'ho. A més a més, eh, hem de dir que... Això, el participat... més important és això. És això, buscando a Nemo. Vaig fer de pingüia buscando a Nemo. Sí que sí. Al meu fill no li expliquis ni premis, ondes, ni res. Quan surt el Pelicà, dic el Pelicà és el meu papa. O sigui que ja tota la resta, tota la resta no té cap importància. Home, sí, perquè, de fet, després del de, Pingüí Buscando Nemo fer la veu de Rodrigo Díaz de Vivar amb el Cid... És una mica... No, Pingüí no. El pingüí va ser Madagascar. Home, A Madagascar sí. vaig fer Aquí Pingüí. No diu, de Pelicà eh? vaig fer Buscando Nemo. Aquí no ho diu, eh? No. Aquí no no falta, diu. falta, aquesta dada falta. I després i després per permeteu-me que també us ho digui Aquell pelicada em va de Gascar? Venga, Kavalski, vamos Saludat i somreït, xiques Manel, sabeu què? Capar-li ell Bé jo ara us presentaré el Josep Genescà, i ara si fotem una altra rotlla, aviam, aviam, aviam el que aguanten. Segur. Estic molt content d'estar aquí, i crec que es nota, eh? però fa uns anys quan, quan el Genescà m'ho explicava i deia Tia, tu, quina moral té el Genescà, perquè clar, nosaltres és molt... sincerament, sincerament eh? és bastant fàcil la feina que fem perquè tenim una altaveu que és amplíssim, qualsevol feina que fem de seguida té una repercussió i per tant la gent més o menys ho coneix. Venim d'una època on, on pràcticament hi havia... Ara no, amb la TDT és més complicat. Ara, amb la TDT, a tots els que sortien per la tele, el que ens guanya ara és Bob Esponja, ja no tenim res a fer. Però en aquella època hi havia dos canals, després tres canals, quatre, sis canals, de manera que fer una cosa més o menys digna, doncs ja posicionava... Eh, doncs, a les cases de la gent i, per tant, la gent podia tenir una opinió de la, de la teva pròpia feina. Però treballant des de la proximitat i fent el que feu des de Ràdio Porreig, fent aquest Fòrum deu des de fa més de 20 anys i obrint un debat periodístic que, per exemple, no passa en lloc més de Catalunya, és a dir, durant, jo crec que durant, una cosa que duren 20 anys ininterrompudament s'hagi qüestionat i hagi vist l'evolució del periodisme amb gent de primer nivell tots els anys, jo crec que això és bastant únic de Porreig. I a, a mi sí que m'agradaria ressaltar l'accent, perquè aquest any la cosa és eh, xarxes socials i mitjans de comunicació, no? que sembla, és això, no? No m'hagi equivocat ara jo. No? Hàbits i canvis en el consum de la ràdio i la televisió amb les xarxes socials. I sembla que això sigui com molt gros. I Jo crec que justament el que fa és que tot sigui molt més petit o molt més proper, que, que alguna persona amb pocs mitjans pugui crear un, un mitjà de comunicació i que tingui un alt impacte amb un grup suficientment reduït de gent. Això és el vostre Facebook. Cadascú de vosaltres segurament té un mitjà de comunicació que li fa més cas que el que diem molts mitjans de comunicació tradicional, que tenir un prescriptor que si, us, si un dels vostres amics us diu aneu a mirar aquesta pel·lícula o aquesta música està bé, li feu més cas que en el que pugui dir un crític de molt renom que puguem presentar nosaltres a la ràdio o a la televisió. De manera que això ens exigeix molt molt més a tots els que, els que estem a l'altra banda. Aquest era una mica el repte que nosaltres, per exemple, aquest any plantejàvem pel, pel propi Matí de Catalunya Ràdio. És a dir, està molt bé que, que des del Matí de Catalunya Ràdio intentem oferir uns determinats continguts a la gent, però hem d'estar en permanent diàleg. Això no pot ser un monòleg on només hi hagin 20 segons per als tertulians i, i poca estona més de, de tenir un feedback directe. No? Per tant, ens hem obert també el que seria el, el Facebook, el Twitter, eh, a que hi hagin correus electrònics i que per tant estiguem en permanent diàleg de dir això ens agrada més, això ens agrada menys, aquí no ho ha estat bé, aquí sí pel consum intern, però també pel consum extern. Hi ha moltes de les opinions que rebem en el programa que el que fan és enriquir allò que estem fent. Però vaja, com que estic content i com que estem de festa i com que portem 20 anys i com que hi haurà d'altres que parlaran de les xarxes socials, si algú té interès, després torn de preguntes i us explico el que vulgueu, eh? però dic, anem a centrar-ho en un debat que és, espere't un moment, Manuel Fuentes parlarà dels diferents registres de la comunicació fots aquest títol i ja dius, carai, tu. I, I això ve a una de les preguntes que més m'he sentit dir durant tot aquest temps, que és dir, no pensàvem que tu poguessis fer això, eh? Que no deixa de ser una manera d'insultar-te gratuïtament. Dir, no, és, no el dius, m'esperis, ja escolti i després ja en parlarem, no? I, i com ha dit el Jan Esca, no sé si l'he deixat dir o no, però sí, però, però ja vaig estudiar periodisme. Aleshores, eh... Estic explicant-me fatal, eh? que m'adono. Eh? Però, però una mica la, la sort que, que he tingut és que he sumat eh, registres. Jo crec que tots els que estem aquí segur que les vostres feines o, o, en, o en alguns àmbits de la vostra vida us han limitat molt a dir tu, tu serveixes per fer això? i ja està. I segurament molta gent s'ha perdut moltes facetes boníssimes de cadascú de vosaltres. També hi ha altra gent que diu que no, jo valc per tot i fa 80 coses i és un polifacètic que faig moltes coses i tot és malament. També hi ha casos, també se n'han donat. Però crec que tothom pot, dir, si té el rigor suficient, i en els controls suficients i, i hi ha hagut altres àmbits on, on ha funcionat, que la prova era una, era una prova que podia sortir força bé. No? És a dir, jo em sento periodista, de fet tota la feina que hem fet tant en problemes domèstics com en el caiga que en caiga com a la noche de fontes y compañía com algunes de les coses que jo feia cròniques marxianes sempre hi havia de fons aquest tarannà o alguna pregunta més primer aquest tarannà periodístic de dir anem explicar les coses tal i com són dir, no diguem cap mentida exegerem i subratllem allò que considerem més rellevant i busquem-hi un codi d'humor això és el que jo feia fins ara a la ràdio i el que fem ara és exactament el mateix en un altre codi, en un codi de seriositat. Però agafem l'actualitat, intentem subratllar allò que per nosaltres és molt més destacat i no acceptem que allò sigui una veritat que, que pugui passar com si nosaltres només fóssim un fil conductor no? de, de, del poder. I per tant, doncs hi ha hagut exemples una mica sonats, com per exemple que la, el divendres passat deia jo que la portada del matí de Catalunya Ràdio que no ens, no ens deixen fer opinió sobre les eleccions en un espai d'opinió. Jo crec que això és una alteració clara del sistema. El que passa que què s'aconsegueix amb això? Doncs que si nosaltres no podem fer opinió electoral, farem opinió d'una altra cosa i el, els oients no, no us de que nosaltres no podem fer opinió electoral. Manera de saltar-se això? Explicar-ho i dir a partir de dilluns farem un conte infantil, farem una faula d'animals, farem un text teatral i que ningú ho interpreti com que estem valorant les eleccions, perquè això ens portaria a tots molts problemes. Però és la feina, en és la mateixa feina i el mateix compromís periodístic de dir, escolteu, nosaltres no podem deixar de fer el que creiem, i més quan et lleves a les 4 del matí, que dir, ja que ens hem llevat, ja que hem vingut, a veure si ara a sobre no podem explicar honestament allò que nosaltres pensem amb un espai d'opinió. Després vindrà les notícies i hem de ser absolutament escrupulosos amb allò que fem. També jo estic en una posició privilegiada i d'una certa sort. I això també m'agradaria ressaltar-ho perquè hi ha molts companys que potser no poden fer això això mateix. És a dir, deia el Pla, eh, que fa molts anys va, va anar a un escriptor i va dir «Jo, senyor Pla, jo vull ser escriptor». Diu «Vostè ric?». Diu «No, Diu, però no serà escriptor». Perquè escriurà lo que li diuen i no el que vostè vol escriure, no? Bé, jo sempre he tingut aquest punt d'inconsciència de quan encara no havia passat per Telecinco, de que jo ja anava fent el que a mi em semblava. Però també és veritat doncs, que quan tens una certa trajectòria en aquest punt és on jo crec que hi ha el compromís del professional. I un pot triar si fa determinades coses o si en fa unes altres. Si estàs sumant amics poderosos o si intentes exercir una professió que dius, escolti'm, jo m'equivocaré. Hi haurà dies que, que s'ha de, de demanar disculpes per coses que no, no s'han fet del, pro, del tot bé. Però el meu compromís amb la feina és intentar transmetre allò que em sembla sobre el que està passant. No? I això, i aquesta, i aquesta és una de les revolucions que, que intentem posar en marxa, és fer-ho des de diferents registres. Això es pot fer a primera hora del matí fent una portada d'opinió, amb compte infantil o no, oi, eh, després, moderant una tertúlia, buscant uns tertulians que no siguin uns tertulians de quotes polítiques, sinó que sigui gent que en un moment determinat pugui canviar d'opinió. I ens equivocarem, hi haurà tertulians que us agradaran més, hi haurà tertulians que us agradaran menys, i aquí tornem al feedback de la xarxa social, això està obert com perquè anem veient una mica quin és l'encaix, però a mi m'agrada que, que algun dia el, no sé, el, el mascarell, socialista pugui criticar els socialistes i que un altre dia eh, algun convergent pugui dir, home, sí, pues, amb això no m'ha estat del tot bé. És a dir, si, si busques allò, simplement propaganda de tots els partits i sense que hi hagi un espai per enraonar, que és una paraula molt catalana que, que, que molta gent se oblida sinó que molta gent bàsicament parla i no enraona. Al final és dir, doncs pues mira, el teu argument m'ha convençut, en aquesta banda no hem estat prou bé, jo crec que aquest aquest és un debat que em sembla més enriquidor amb les entrevistes tal i com les fem i després acabar amb un espai d'humor amb la mateixa valentia o el mateix posicionament que fem eh, quan, quan ens posem més o menys seriosos no? és a dir, quan tu imites el, el Montilla i el fas sec i avorrit, en la fons estàs posicionant-te com a veritat no? doncs deia ser bonor on esteu? un dir en aquest moment tu estàs, estàs posicionant-te davant del Montilla com et posicionaries davant del Montilla davant, amb una mateixa editorial aquest és el punt que no, cal, que no calia dir Home, per fer conya sí o per fer periodisme no és més una actitud i crec que l'actitud de l'humor normalment és una actitud valenta ho podeu veure al Polònia ho podeu veure al Cracòvia eh, s'ha vist en molts espais que els guinyols antics de, de Canal Plus que és un material que des de l'humor sempre s'ha treballat buscant aquest punt de veritat, Què és el punt de connexió. El riure no és més que revelar, el riure en aquest àmbit de, de l'humor, no és més que revelar una veritat que podem més o menys compartir. Si, si imitéssim un personatge que parlés d'una manera o que fos d'una manera com, com vosaltres no identifiqueu què és, allò no faria gràcia. Seria dir, aquest tio què, què, què està fent, no? I en canvi, aquí és on rau, jo crec que aquesta màgia de desvelar una, el, el vestit nou de l'emperador, de Mireu, és, és això. I respecte a l'opinió política, jo crec que també hi ha un pas que és dir, escolteu, no ens deixen dir això, per tant, ho posem de manifest. O aquest polític li estem fent aquesta pregunta i no l'està contestant. I aquest fil tan prim que es diu periodisme avui està un pèl amenaçat per, eh, per la mateixa dinàmica. Fins fa pocs anys, deu anys, jo crec, potser una mica més, els mitjans de comunicació tenien que la informació era un negoci i per tant eh, el diari de torn o la ràdio de torn o la televisió de torn tenia una matèria primera que era la informació com més rigorosa, més veraç possible això donava, donava un benefici això es va canviar i van aparèixer grups mediàtics on per exemple hi ha diaris que tenen ràdios i tenen teles i tenen editorials i aleshores creieu que el grup prisa per dir alguna cosa parlarà malament d'un llibre del Faguara o parlarà malament d'alguna cosa que hagi passat a la CER o parlarà malament d'alguna cosa que hagi passat a un altre mitjà home, doncs en certa manera estem canviant les regles del joc perquè si quan, quan afecta aquest gran grup que té molts interessos no ets capaç de posar les coses en, en valoració no vas bé si en, un, si en una corporació eh, que té un, un control polític, eh, el, aquest control polític el que està ofegant és una determinada sensibilitat o opinió dels professionals, doncs aquí la feina tampoc no està molt bé. No? I crec que la gran oportunitat de futur és justament ara, quan molts veuen l'amenaça de la xarxa social, jo crec que la xarxa social ens posiciona a dir o compartim aquella mateixa veritat que compartiu vosaltres amb el Facebook o amb el Twitter, és a dir, per escriptors, gent que vosaltres us creieu, i que, per tant, allò que us diuen ho podeu contrastar, aquesta pel·lícula és molt bona. Molt bé, et faig cas, un dia et faig cas, perquè si vaig a la pel·lícula i no m'agrada gens, de me'n diré que aquesta pel·lícula que m'has proposat no m'interessa. O nosaltres ens posem en aquest nivell de veritat i ens deixem d'aquelles reunions que jo, malauradament, me les vaig perdre a l'època, era aquelles reunions on els periodistes estaven asseguts amb uns puros i uns cigars, i llavors... Oh, anem a arreglar el món i nosaltres i aquest vindrà a dinar i anar amb el polític aquest parlarem no no o Si sigui, la nostra feina és una mica de tocar collons és així dir és, és, no, és, és, és, és, és anar-li din-hi, allò no està bé eh? allò no està bé és que allò no està bé Calla no, que allò no està bé Doncs aquest aquesta és la única vocació del periodisme i és una vocació que només existirà si el públic té interès per consumir-la perquè si el públic no té interès de consumir-la, no entén que és un servei públic que li és molt necessari, eh, a tot això es perdrà, perquè serà car, perquè ens diran que això que tenir TV3 costa, ens costa a tots els catalans 55 euros a l'any, o 50 euros a l'any, no, per què que per 55 tens Catalunya Ràdio i TV3? Eh, tal, bueno, segurament serà un discurs que s'instal·larà i que algú alguna vegada dirà «pots pues miri, això no està bé». També és també és cert que Catalunya Ràdio i TV3 estan més obligades que altres mitjans a ser més eficients que cap altra perquè són els vostres diners. I per tant, no podem tenir una sobreestructura, per tant, no podem eh, fer les coses eh, amb, amb tot el sentit i hem d'estar molt més oberts a qualsevol crítica i ser molt més permeables a qualsevol crítica per fer-ho. És a dir, que jo destacaria d'una banda el professional, on el compromís, el marca, com a tots si pot o no pot refusar o fer la feina com ell la vol fer segur que molts dels que esteu aquí algú li passa si sí, jo ho faria diferent on llegaria el, el jefe Pastafang però escolta, què vols que hi faci? No? Sí. Doncs eh, aquest és el compromís del periodista després del compromís del mitjà amb uns interessos que no estan clars però també crec que amb les xarxes socials avui hi ha un, un nivell de discuteu això no ho permetrem, és a dir, no permetrem ja més propagandes o més diaris o més ràdios o més televisions que no vagin al rovell de l'ou. Una altra cosa és que les consumim com a entreteniment. I aquí, doncs, bé, bueno, podem mirar fins i tot inter-economia una estoneta perquè ni que sigui per dir ah, què, què, què estan dient aquests tios. No? Però aquest és el punt on el periodisme intercedeix en els mitjans, que no són els mitjans periodístics. Telecinco o qualsevol cadena té un, un nivell de notícies del 2% comparativament amb un BNSTM en el 80%. Que, que Per tant, la nostra incidència és molt petita en aquest punt. I aquest taranà que m'ha acompanyat des del periodisme per fer humor des del periodisme o des de les notícies és el que ara mateix tinc la sort de poder compaginar en el Matí de Catalunya Ràdio i, i al llarg de 6 hores per diferents registres. I estic aquí perquè em dieu quin us agrada més i quin menys, perquè canviem coses, perquè riguem, s'accepten peticions, no cantaré, però a partir d'aquí el que vulgueu. Però crec que sempre és més interessant escoltar-vos a vosaltres que no que m'escolteu a mi, que ja em sentiu i ja em teniu avorrit de, de, des de les 6 del matí fins a les 12, que això és inhumà. És a dir, qui ha pensat fer un programa de 6 hores si és inhumà, Genesca. Tot i que el Genesca és omnipotent, perquè veníem per aquí al cotxe, hem posat la ràdio i el sentíem vell i me'l mirava i dic, hòstia, ja n'escac, això no pot ser s'ha de fer de tot s'ha de fer de tot bé, doncs, si us sembla comencem al torn de, de preguntes uh, Manel, seriosament parlant ara sí uh, quan et van... poc seriós, eh, m'he fotut un rotllo que els en... estic avorrint molt, eh, ara quan et van encarregar aquest projecte de fer els matins de Catalunya de Catalunya, de ràdio primer vaig dir que no i em vaig no. llevar-me les quatre no, o si sigui, ho ja he vist bé, no pot ser, I, bueno, això, ara venir aquí, i llavors van dir no, no, tal, així, estem, així estan les coses i tal, i bueno va, doncs és, és el moment, evidentment fer el matí de Catalunya ràdio suposa, no puc tenir tant temps per fer altres coses a la televisió, per fer, va, canvi, ja, però tal, però crec que, el, crec que és el que s'havia de fer, estic molt content del canvi, i com em sent a l'equip, sovint és la millor feina que he tingut mai l'oportunitat de fer. Doncs bé, entraria en de preguntes. Suposo que tots vosaltres arribarà a dir, eh, em voleu demanar coses, no?, al Manel? A veure... Mare, que no us fot impressió, eh? Si no voleu, no, no voleu. <ríe> ah. Si no voleu, no. A veure. Bé, que s'han aixecat totes les mans, eh? home ja n'escas que els fots amb un pressing aviam qui és el primer que aixeca la ara bé parlem de escolta'm i a catedral de la conya quants registres fas? què dius? res quants registres fas? per lo bajini no val quants registres fas? quantes imitacions? quantes veus? no ho sé tu ho has comptat mai? no això hi ha una professió que és la d'imitador N'hi ha de boníssims. Eh? I llavors van amb unes llistes que diu: jo n'imito 454. I t'ho ensenyen. Eh? T'ensenyen una llista i tu dius a veure, a veure aquest. I sí, sí, treuen unes veus. A vegades no la reconeixes tu, però si t'ha dit l'imita, doncs l'imita i no, no ho hem fet mai, mirem sempre de que, de que la imitació formi part del discurs és a dir, tornem una altra vegada això dels diferents registres del programa és a dir si Celestino Corbacho resulta que ve a, ve a la candidatura del Montilla i deixa de, fer, o de ser ministre o és ministre i, i ser ministre l'atur va multiplicar i no sé què doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs hem d'entendre que hem d'imitar no? i per tal també tenim aquí el José que estem aquí ja a Catalunya, terra del meu cor, la comarca meva, estem aquí. Eh? Que no fotrem una hòstia que ja veuràs. Eh? Manel, eh, quan vas començar el programa de Catalunya Ràdio, la gent et prenia en sèrio? Sí. No, no ho sé, això suposo que... Sí que el que he dit és absolutament cert, eh? o sigui, el comentari més repetit és pensàvem que no posàvem... No no Dic, però quin cinisme, o sigui, em veieu passar pels passadissos, llevar-me a les quatre, venir tot l'estiu i, i pensàveu que ens a fotre tots una, una llet? I no, no, no ho sabíem, no sabíem que, que la cosa aniria així i tal i qual. Bah, suposo que els dubtes eren raonables perquè, perquè m'havíeu vist fer tot una altra cosa, no? però els que van decidir per aquesta opció doncs, sabien justament del, del que havia fet abans. També va haver-hi una època que vaig treballar amb el Puyal, eh, fent, fent el futbol... I jo penso que aquest qüestionament, aquest rigor per la feina, tot i que en aquell cas era aplicable estrictament a la transmissió esportiva, doncs tot això també jo crec que et configura una manera d'entendre el periodisme, per bé que estiguis fent la transmissió del Barça. Eh? I tot això en aquell moment passava per dintre per dir crec que, crec que hi arribarem, crec que ho farem. I també era conscient que l'equip del domèstics, es podia reciclar prou com perquè en alguns espais del programa pogués intervenir i canviar algunes coses el resum de premsa de l'Edipou o el resum de la premsa esportiva del Gerard Jovany eren coses que, que jo ja visualitzava de dir, tot això pot tenir un altre to a aquesta hora del matí i, i canviar el, canviar alguns registres de vegades tonteries eh? que, que no ens qüestionem prou la feina però que, que a les 8 del matí els corresponsals del món que, que té Catalunya Ràdio entrin en directe, no és el mateix xerrar amb algú i donar-li pas i tenir aquella crònica gravada avui Barack Obama s'ha reunit a Washington que és raro, no? què tal avui a l'Obama? bueno, està bé vaig voler connectar amb el Bassas amb l'Obama però no em van deixar Imagina't. bon dia, des de Washington hagués estat bé, però no no em no va deixar perquè el Pere Escobar el va fitxar per la nit una pregunta. En un programa com aquest que esteu fent, quantes persones hi ha al darrere? Perquè, esclar, des, de, des del nostre cantó hi veus molt poca gent. I em sembla que hi ha d'haver una bona no, part. Un, un munt. Un munt vol dir que, d'una manera directa, treballem amb 16-17 persones al matí, però no s'ha de descontar tots els serveis informatius. Hi ha un equip de nit. Jo a vegades els vaig a veure i dic jo o sigui, al·lucino el que fa a vosaltres perquè entren a treballar a la una de la matinada i preguen a les sis o, o, a les, o a les onze, deu ser, si a les onze de la nit o a les 11 de la nit i pleguen a les sis del matí com es viu aquesta vida? És dir jo la, la vida que es, que es viu llevant a les quatre del matí i anant a dormir a les deu que és la que faig jo la, ja la veig ja sé més o menys com és sí. però a l'altra o sigui, llevant-te a les nou del vespre o per anar a pencar a les 10 i clar, dius, això se, se'm fa absolutament impossible us he de dir que a les 4 del matí no fa fred eh? no, no, el fred arriba més tard a les 6 fa fred a les 4 del matí no fa fred jo abans, com que a les 4 del matí a vegades arribava a casa de festa no notava que feia ni fred ni calor no notava res però ara que estic seré a les 4 del matí veig que no fa fred que és una gran troballa a les 4 segur que fa menys fred que a les 6 veia eh? una pregunta allà endavant sisplau a veure si funciona el micro bueno de tantes coses ja m'he despistat de del que et volia dir primerament et diré que ets molt divertit i que realment tens raó quan vaig veure la primera vegada vaig pensar és molt jove aquest xicot, aviam què farà. I ja has vist que no, eh? Continua sent jove, eh? Vull dir que realment... Sobre els registres, eh, t'hem vist molts registres i tots els has fet molt bé. Pensis ara que vull fer-te la gràcies. pilota. Però ara un pro?. eh? Vale, vale. Però... Eh, has pensat algun dia en algun registre molt diferent i més important? Perquè tu vales, eh? A veure, més important ja ser president de Catalunya, crec, eh? Això ara que seria de mal dia. eh? Bueno, no dir? vull porrecho, dir això. Què vol dir més important? Però... No, no, no, ja anava per aquí. Anava polític? Amb <risa> vols de polític? No, no, no jo no t'hi vull. Estava no, escolta, escolta, escolta, escolta, no, escolta, escolta, escolta, vostè, vostè no és. Vostè és de porreixo? Sí, sí. Doncs escolta, no, ara, ara deixeu estar, no? Ara deixeu estar perquè portem molts anys per allar. ara deixeu estar vostè això. Ara, ara ja sabeu que hi ha, no? Molt bé. Doncs sí que val és. Oh, no, no, no, no. Ei. Eh. No, no. Soc fan total del Pujol i del Núñez, eh? Això ho fem al programa, però sóc... el dimarts dinàvem el Núñez, de veritat. De tant en tant vaig a dinar amb ell. Llavors hi han tres temes que són que no fallen mai. Cruyf, Roures i l'altre quin és? No, Cruyf, Cruyf i Roures, Gaspar, Gaspar també, també també tot el tema de Gaspar. I el tiu deixa na coses que jo crec que és el personatge còmic més bèstia que tenim, sense aquell Sàpiga, que és el personatge còmic més bèstia que tenim. Bueno, vull dir, nosaltres seríem l'única immobiliària que resistirà. Vull dir, sí, hi alguns pisos que potser no s'han venut, no? Però, però això és... Pecato me noti. Quan va dir pecato Menoti? noti... Sèrio, com un pal... A mi, una cullerada del macarró va ser... Pecato me noti, eh? És gran, eh? Sí, sí. Manel, on guardes el, el boia que et van donar? Els ondes! N'hi ha un que el guardo eh, amb una lleixa de l'habitació del, del meu fill perquè li ha agradat el cavall aquest i a més a més com que pesa el té posat. I n'hi ha un altre que està eh, a, a, a les golfes. No, al no al, no, al bany no. I n'hi ha una altra que no tinc jo. I a l'últim, que el Jan Esca molt, molt amablement me l'ha donat a mi ja directament, li han donat a Catalunya Ràdio per la feina que hem fer tota la ràdio durant la, la jornada de les nevades del, de, de les nevades a, arreu de Catalunya i com vam cobrir tota la informació. Evidentment vam fer 6 hores de ràdio nosaltres però aquell dia només es pot entendre amb tota la feina dels serveis informatius, de la Còpolo, de tots els programes de la casa, del barril, del, cli, del, cli, del cli ser, de Sabrià, de tota la gent que estava bàsicament fent el que, el que parlàvem aquí de la xarxa social, de com escoltar els oients, de fer un mapa paral·lel d'on hi havia problemes i no hi havia llum, que era molt diferent del que explicaven les elèctriques i el que explicaven el, des del govern. No? Què tal? Hola, felicitats eh, pel programa. Eh? Moltes gràcies. Ni deixis perquè superar, ben superar el tema. No, no és superar, si ha pos dies superar. El Toni, si superar... Toni Bass es va deixar el malot. Ah, sí, eh? sí, el sí, gran sí. I sí és que vostè doncs estic content que Perquè són els que tinc a darrere són molt bons. Wow, oh, wow. Oh. No, no, la curva aquesta és bona. Te oh, passa que no s'hi no, aguantarem, eh, perquè no, no, els de la competència no. preten molt, eh. No, no, però vostè aguantar vostè... això costarà, eh. Però vostè és un crack. Bueno, bueno, no? merci. Mira, el divendres ho vaig a escoltar, bueno, cada dia l'escolto, ja les ja vaig sentir que deia que ara durarà dues setmanes que diu que es pregarà comptes infantils. Sí. Va, va, I que per... s'accepten propostes, eh? Sí. Vaig dir. Vol dir que els tertulians són els de sempre sí, o no? Sí, sí, sí, sí. de política no en parlaran. Sí, Pum. els tertulians poden parlar. El que passa que aquestes lleis que tenim, que són a vegades una mica difícils d'interpretar, diuen que en un espai d'opinió en el meu espai d'opinió de 7 a 7 i 3 i de 8 a 8 i 3 i de 6 a 6 i 3 ara no puc fer opinió sobre les eleccions puc fer opinió sobre el que vulgui sobre el Berlanga, sobre el Barça però sobre això no sí, sí. i aleshores és quan jo dic que faré contes infantils però només en aquell moment no vaig pensar poder dir un broma no, no, ho dic amb sèrio llavors una segona pregunta i dilluns us diré una primícia dilluns comença amb nosaltres el, el Joan Margarit i cada dilluns a les 10 hi haurà un poema del Joan Margarit. Molt bé, molt bé. Això, això és primícia aquí per Porreig, que no ho sap ningú. Una anècdota... Sí, sí. Una anècdota que li va passar una vegada quan vostè treballava amb el Quim Puyol. no sé si és veritat o no veritat. Sembla que vostè estava a baix al camp, al sí. camp del Barça, i va ploure una mica, i vostè havia de dir... Vostè està i... molt enterat, eh? Sí. És, veritat, és així, tal qual, eh? que vaig sentir... I no sé anys va ser, que... va ser el camp de l'Estrella Roja no de Belgrat no, no sé on va passar això El, el camp de Pano jugava al Barça i, així, I el Quim es li, li deia que digués alineació I l'alineació del contrari Es veu que molt eh, mullar-se una mica Una mica no provia molt eh? bueno, no, no sé com anava Però li va quedar li va quedar tot dispers llavors... Un paper en boli Aquella alineació Bé. era ah, Això mateix Eh. És veritat, tot això que em va... Home, i tant, que és veritat. Llavors, no, no, llavors, ja, llavors, molt, llavors... molt bé, molt bé, repassarem les alineacions amb Manel Fuentes endavant, company. I ah, abans, bueno, pel jo Barça, jo. jugar a Subisarreta, en aquell jugar a tal, no sé què, tal, tal, tal, tal. Molt bé, i per l'estrella roja... Aquí va haver el problema, aquest. I llavors jo vaig girar full de la carpeta que tenia i hi havia l'alineació de l'esport del dia anterior, que mai coincideix amb la de l'equip. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. I llavors, com que jo i ja li les coses del Puyal, dic, digue-la a tota velocitat, que serà impossible que ell se l'apunti. I llavors jo crec que és l'alineació més ràpida dita mai per la ràdio. Tachins, kig-migins, kig-migins, kig-migins, kig Gràcies, Manel Fuentes! Vam sortit d'allà... escolta una cosa veure, jo i un company que tinc aquí a darrere els monoles que fas cada, sí. cada dia ho com ho prepares? amb l'equip? tu sol? Al allò moment... ho faig jo sol que aquesta és l'altra això t'ho escrius tu? <ríe> aquesta és l'altra que també diuen sí, sí, allò ho faig jo Va, molta gent, imagino que et pensa en sis hores segur que busca alguna ajuda perquè mentrestant està preparant altra cosa no, jo crec que allò ho he de fer jo i ho faig sota pressió, és a dir, com quan treballàvem amb alguna pregunta més, originàriament amb el Bassas, jo era el guionista de l'espai amb el Xavier Bosch, i escrivíem sota pressió, no sabíem què teníem i sobre, la, sobre el que ens arribava, escrivíem i teníem el topall de les 11 del matí que havies de tancar per anar a baix a fer-ho. I, I llavors cada matí, el ritual és arribo, a les 4 em llego. Quarts de 5 ja sóc a la ràdio, diaris, i si hi ha alguna idea ja que pugui tenir de la nit anterior o així... Música, perquè la planta està deserta i fotem música amb volum al tet. Esteu convidats. Si passeu per el Betó, ben diagonal a una discoteca muntada a les 5 del matí, és Catalunya Ràdio, al meu despatx. I aleshores escrivim la... Escric, dic escrivim perquè sóc jo i els personatges, eh? però escric jo personalment totes les editorials. Jo crec que ha de ser així. No, és que hi ha vegades que són notícies sí. i aquesta notícia acaba de sortir i ja s'ha preparat el, el monòleg, no? És que passa just en el moment. És a dir, i, i jo crec que hi ha un punt bastant... A l'avui em van fer una entrevista fa un parell o tres de mesos i des d'aquí felicito els companys perquè jo crec que van enganxar l'essència de, de com jo funciono, que a vegades un no ho sap i diu, és que tu diguéssim que hi poses molt rock and roll aquesta cosa d'actitud i, i de passió amb allò, que, amb allò que estàs fent i jo crec que, que això és el que fa que puguem agafar una notícia al vol i sobre aquella abocar-nos-hi a vegades a les 6 encara no està del tot tancada la, la meva d'opinió, llavors potser tiro més d'una notícia estricta i no hi ha tant d'opinió, però 7 i 8, les 7 i les 8, és, és ja el resultat del que jo he fet. Però sí, eh? m'agrada que em això perquè és, ho podré fer i les setmanes tu escrius? i bueno, noia, ja em penses que no fotré res, eh? Allà ja, Jaume, aquí a al mig, allà ja noia... Sí, sí, no, millor micro... Home, té una prestació, eh, sí. Sí? Té una funció, el jo voldria que ens expliquessis què penses del diari que sortirà ara, el que es diu ara, que de companys que... Superen. No sé, jo els hi... Jo, tothom... I més ara en un moment no, de les xarxes socials, de que s'obren diaris o que no... O okay, que hi ha crisi també tots els mitjans de comunicació que s'obren A veure, jo crec que és, que és per, per, per celebrar-ho, és a dir, que algú faci un mitjà de comunicació en aquesta època més oportunitats ens donarà a tots a tard o d'hora. Eh, per tant, jo crec que és, que és una aposta que està bé, encara no coneixo els detalls perquè que surten el dia de les eleccions, no? però vaja, qualsevol mitjà de comunicació en català que neixi avui jo crec que, que és una molt bona notícia. Més preguntes? Davant. Hola. L'ombra d'Antoni Toni Bassas peça molt a l'hora de fer el matí de Catonya a ràdio? No, no hi és, eh? No estic pogaspar. <ríe> no, no. I tornaràs a fer tele? Eh? Tornaràs a fer tele? Jo crec que sí i aviat. És a dir, estem, estem ultimant un projecte de cara a l'estiu però veurem quin és el pla de gravació, perquè igual jo tinc una setmana de vacances al Nadal i potser ja hauria de gravar alguna cosa, no està del tot clar. I després sempre he dit que a mi m'agradaria treballar més aquí que no, que no en castellà, diguéssim. I, I aquesta és en castellà, però bueno, veurem. I quin internet tindrà? Perquè em sembla que si no la temporada passada va haver un intent de fer un programa de televisió però no va acabar de funcionar, no? Per... Bé... Bueno. Si vols t'ho explico. <ríe> Però per mi ja, allò ja, ja va estar superat, es va, es va tancar i a més a més m'ho guardo per escriure un llibre. És a dir, de, de, de totes les coses que ens estan passant al matí de Catalunya Ràdio, eh, estem, estem recopilant-les i aquest és un capítol destacat del llibre, de, de, de com va anar, de què va passar realment. Eh, vam entendre que en aquell moment el millor era dir que no, perquè s'estava generant un ser rebombori ex, extern, buscat o no, intencionat o no però que no ajudaria al Mentir de Catalunya Ràdio com que era la meva prioritat, com que era el que jo estava fent de fet aquest va ser l'únic comentari que vaig fer per antena, no es va parlar d això ni un dia crec que els problemes interns no són per parlar-los a la ràdio, els meus problemes no cal parlar-los per la ràdio eh, vaig dir, crec que és millor no fer-ho i no donar peu a que algú ho utilitzi per carregar contra el Mentir de Catalunya Ràdio que era que estava passant com és el CAC que últimament eh, ha fet una resolució sobre la seva aparició en un anunci televisiu, no? Però aquests del CAC estan molt malament. Pot explicar el meu que tu penses de tot plegat? Bueno, que, que, que, no, que no hi toquen. És a dir, sincerament, aquests del CAC fan... És a dir, a veure... Si haguessin parlat amb el Jan Escà, això ja, ja no ho haguessin ni fet, perquè el Jan sap que jo he fet de de nemo, de no sé què, de no sé què, no sé què. Els del CAC es queixaven de que jo sortia amb un anunci d'aires acondicionats, però un anunci d'aires acondicionats que vaig fer fa una pila d'anys. I llavors, clar, si a mi m'han de jutjar pel meu passat, quan estic fent una altra feina, doncs em sembla que que no toquen vores i que haurien de revisar-se aquesta política perquè és com dir que la gent no sap distingir quan veuen un anunci de quan veuen un programa o de quan escolten algú. No? Per tant, és a dir, una cosa serà la seva política que vulguin transmetre, el que sigui, però... Primer, crec que estan equivocats, respecto la seva opinió, però crec que estan equivocats, i, i evidentment, el que jo hagi fet amb anterioritat, si, i si, si està en vigència, què vols anar buscar? Ni es van gravant les imatges, i s'ha fet res nou... No té cap sentit. La, la xerrada comentava que, que, la, bueno, que una corporació, si influeix en la dinàmica, en la manera de treballar els periodistes, doncs que malament, no? Això passa a Catalunya Ràdio. Com? Abans comentava la xerrada que si una corporació doncs eh, tocava el crustó els periodistes l'hora de, de fer la seva feina, no, no, una mica deia això, em sembla. Bueno, doncs malament, a Catalunya Ràdio passa això? A Catalunya Ràdio passa que jo no puc fer opinió electoral mentre, mentre estem en campanya això passa, però ho explico és a dir si tu expliques estàs desactivant molt el, el que el que et puguin dir quan hi havia un polític que no volia parlar i nosaltres el buscàvem no és que el polític surti del discurs nosaltres deiem que no s'hi volia posar i explica totes les vegades que han tocat el crustó o, o hi ha alguna cosa que... Ah, no, no he public... eh? hi ha alguna cosa que potser no han explicat, en... han explicat encara en antena quan li ha trobat el crustó sí, clar, però és que aquestes jo crec que no s'han d'explicar aquestes són la, la, la, la feina és intentar que vosaltres us arribi la millor informació però no que a mi m'ha passat o m'ha deixat de passar, és dir, jo no sóc el protagonista d'aquesta pel·lícula, jo sóc simplement el director d'aquest espai intentem fent-ho de la millor manera però transmetent bàsicament les notícies, la informació i les opinions pertinents però no és a mi m'ha passat a mi m'han fet, a mi no, no, no, jo crec que no de la mateixa manera que el dia que jo marxi marxaré i prou no diré des de la ràdio que me'n vaig Més preguntes? Sí, a veure, aquí al mig. Estem en directe també per la ràdio. per tant. Hola, amics de la ràdio. I per saludeu, saludeu els de la ràdio. Hola, Hola, ràdio. Però si estan tots aquí, qui ens escoltarà? No, no, no estan tots aquí, no. Ah. Ah, jo volia saber això de les tertúlies a veure que ho fa, que sempre té molt èxit perquè totes les emissores en em fan Sí Bé, jo també és una cosa que m'agrada molt les tertulies i els tertulians que hi ha també molt quin tertulia li agrada més? no sé la raola no la tinc jo eh? no, ja, també m'agrada eh? ja, ja. eh? perquè a la tarda amb la sí. Julio Atero també l'escolto una estona la, la sí. Tard, sí. no ho sé el, el professor aquell del Culla sí. el, no el no Terri Cabres sí també que... home, jo crec, jo crec que és un... És un... <laughs> Això no agrada, no, agrada, el no agrada el Sardà no agrada gaire però el Sardà sentir-li sentir rectificar algunes coses, ell que és tan socialista i sentir-li rectificar algunes coses a vegades jo li valoro dic, no, bé. ara, jo crec que la tertúria agrada bàsicament perquè és, és un moment on molts ens podem sentir identificats perquè sempre hi han opinions contraposades no? les coses mai són d'una manera i tothom té raons i arguments que quan es debaten i, i per tant un acaba interferint o canviant la veritat a priori que tenia l'altre jo penso que aquests espais ens ajuden a tots molt, jo sóc que particularment fan, però fan total, eh? dono gràcies els i dono gràcies cada vegada que venen tant de la del dimecres com de la del, del divendres com ve el Terri Cabres i ve en Puigverd i ve en Portavella i ve que i ben caral, i el dimecres que ve la Vintró i que ve el Culla i, i que ve el Cardús eh, i aleshores xerres amb ells i, i a vegades que, que parlem de religiositat o d'espiritualitat o, o d'altres coses dius, home, sí, sí, realment és, és molt enriquidor escoltar-los no? i com complementen les opinions les unes amb les altres són el Ronaldinho de la, de la ràdio arriben una estona el major? jo crec que no sí, sí, sí no sé si està en actiu el major li preguntaré. el proper dia li preguntaré per antena eh? sí, que va ser ministre sí, sí pel major, no pot que major preguntava aquell senyor havia sigut ministre d'indústria oi? va ser un ministre que va parar la privatització de les elèctriques. En l'època socialista sí, sí, ho va parar sí, el major, que ja es parlava aleshores. I el següent ministre, que va ser el Piqué, sí. va privatitzar la, la telefònica tal, tal, i les elèctriques. Fins aquell moment, fins l'any 96, el preu de producció de l'energia elèctrica el fixava el govern. Produir energia elèctrica no és tancar. A partir d'aquell moment només s'ha fixat el tota la distribució i per això van dir les elèctriques que hi ha hagut un munt de calés que no s'han pagat perquè en un mercat lliure la producció haurien pogut posar en un altre preu ja diu que hi ha i ara tots de... hem de pagar aquests diners ja diu que molt perquè, no és, totes, perquè no perquè, perquè el govern va vendre una cosa que era nostra però, però tot fins i tot els pals que, que hi ha per tot arreu tot això ja no és nostre una part és nostra però una part no és nostra com ho veus? Ah. Més preguntes? Vull dir que Aquesta és una altra els mitjans estem a vegades pendents de, de jutjar la política i la política pot fer el que pot fer eh? però hi ha moltes coses que ja no depenen de la política que des de la política les hem delegat amb una altra empresa que no votem, el responsable de, de telefònica Véu? allà, allà si us plau com que tenim només un micro, Hola, bona tarda. Ei. Volia demanar com i quan prepareu el programa, perquè durm sis hores diàries, bueno, crec que deu nhi do Ho explicava aquí abans en el sentit de dir que hi, hi ha una rotació molt gran, hi ha un equip de nit, és a dir eh, redactors que agafen les notícies més destacades i sobre aquelles notícies, per exemple, el, el butlletí que fem a les 6, que, que hi ha més informació que més notícies que una altra cosa, ho prepara aquest equip. A partir de les 6, entra un altre torn i en, quan acabem el programa, a les 12, fem una reunió fins a les dues i planifiquem els dies posteriors, el que farem dilluns, dimarts, dimecres, algunes entrevistes ja estan tancades, alguns temes de les 10 del matí ja estan tancats i aleshores uh -huh. hi ha un equip de producció que a la tarda també s'hi posa, que truquen, tenim aquest, aquest convidat contactat, comencen a buscar documentació per, per després fer l'entrevista. Vull dir que és un treball de, de molta gent i al llarg de molts dies hi ha coses que ja estan fetes per d'aquí 3 i a lo millor hi ha coses de dilluns que encara no estan fetes o que estem pendents de l'última notícia per saber què passa o sigui, quan a, a mig programa et diu, no, estan entrant el, a, a la llun, els marroquís tal, molt bé, doncs en aquell moment allò canvia tot el que tu tens previst que és sempre mirem de, de tenir garantit un notable i si ens saltem la xarxa que ens garanteixi un notable bé, doncs hem d'intentar anar més amunt, perquè si no, la xarxa ja l'hem treballat molta gent durant molt de temps per garantir un nivell però l'actualitat mana i l'immediatesa és el que dóna sentit a la ràdio T'he contestat o no? Perquè no ho sé Hem parlat, Així, no? hem parlat de les xarxes socials Benel? hem parlat de les xarxes socials, fins a quin punt eh, he hagut de canviar algun guió a Sabler de, del programa perquè heu rebut una comunicació a través de, del Facebook, del Twitter, d'internet, de, que us ha... No canviar-lo, però, però sí, com, com comentava abans, està, està obert a, a, als inputs que ens van arribant. A millor hi ha un comentari que dona més joc, o si arriba amb una tertúlia, doncs allò obre un altre espai de diàleg, o ens dona una idea que a partir d'allò la, la treballem. És una manera perquè per el, el mitjà de comunicació no sigui un monòleg, sinó bàsicament perquè sigui un diàleg molt més constant que el que era abans, que estaven més pendents doncs, de les cartes o més pendents d'una trucada de telèfon quan, quan obries línies o d'un contestador automàtic ara tu tens un volum d'informació molt ampli i hi ha molta gent que es dedica específicament a això. No? També mirem, de, nosaltres per exemple pengem totes les entrevistes amb, amb, els, amb els personatges, amb el que sigui, mirem de penxar-ho tot per internet, que hi hagi com un canal de televisió al voltant d'això per consumir a través d'internet, és a dir... Eh... Crec que té sentit pensar en un gran mitjà de comunicació i crec que la ràdio té molta molt a fer amb el nou panorama que s'obre. a dir La televisió jo crec que avui es consumeix molt menys. No sé si, si estareu d'acord o no, però crec que un mira potser una pel·lícula que li interessa o té un DVD o s'ha baixat una sèrie per internet o però aquell, aquell costum de posar la televisió per sistema jo crec que, que va una mica més de baixa no? i en canvi la ràdio és un, que la, també la pots escoltar per internet mentre tu estàs treballant t'acompanya no, no, no, no et requereix d'un temps que abans l'hi dedicàvem a la televisió i que ara segurament li dediquem a moltes altres coses per tant crec que és el mitjà més complementari amb la nova tecnologia aportant un, un element essencial que és la immediatesa un diari difícilment a la dona, és a dir, tu, al final el diari del de, diari de demà t'explica les notícies d'ahir, no? el diari d'avui t'explica les notícies d'ahir, i en canvi la ràdio t'ha d'explicar el que està passant ara, això és el que, que té sentit avui. Per tant, crec que la ràdio té, i sobretot auguro que tindrà, un paper encara més cap en els propers anys, perquè és el mitjà que més es pot adaptar al nou panorama. Creus que però moment, eh? Simplement perquè va lligar també la pregunta, eh? creus que el, el telèfon que era la de participació a la ràdio d'on sortirà perdent amb el amb els serveis socials? Jo no, no, no el, el, telèfon, el telèfon, jo crec que acabarà sent el nostre comandament a distància. O si sigui, amb, amb el telèfon comprarem una pel·lícula que vulguem veure i la i, i la posarem a la tele o amb el telèfon enviarem un SMS a la ràdio amb el telèfon ja passa, et pots posar l'iPhone no aquest, pots fotre de Catalunya a ràdio t i tu escoltes i ho sent digues, no? o la música és a dir, que com funcionarem quins aparells farem servir això canviarà molt ara, què consumirem? doncs, eh, abans si hi havia una sèrie d'humor o si hi havia un programa d'humor que, que ens agradava, més o menys fent una un, un zàping ràpid per les televisions més o menys ja, ja sabies què feien cada dia cada cadena avui difícilment tenim al cap una graella o les graelles com les teníem fa 5 anys o fa 3 anys avui ja poses i no saps ben bé què et trobaràs en, enlloc no? menys de 35 que ja l'haveria d'Esteven però... <ríe> i aleshores jo crec que és que aquest punt de, de diversificació porta a que mitjans com la ràdio informativa sí que tingui aquest, aquest sentit, que hi haurà productes molt específics que sí que perviuran. Quan ens llevem al matí ens agrada sentir notícies, ens agrada estar informats, o aquí no li agrada, li agrada sentir música, però hi ha uns hàbits determinats, quan vas al cotxe o el que sigui, que requereixen una determinada cosa de consum, més periodística, que millor no pas d'entreteniment. No? Però que aquí sobre, sobre un espai bastant incert encara avui, de què passarà, però sobre els mitjans tradicionals crec, i espero no equivocar-me, que el que està més ben posicionat és la ràdio. Hi havia una pregunta demanada. Sí. Abans has fet el tema de, de, de la privatització i m'has fet pensar en una pregunta, que és què en penses sobre utilitzar la publicitat per finançar els mitjans públics? És un sistema. És a dir, el que, el que és més complexa és quan són els dos sistemes. Dir, si són diners públics i és publicitat. Eh, segurament hauríem de definir bé quin és el model i apostar-ho, apostar per ell i saber-ho clarament. Però que aquí ho hauríem de fer eh, jugant net tots. És a dir, escoltem, escolteu, voleu un... És a dir, té sentit que tinguem una ràdio pública i una televisió pública? La resposta pot ser sí o pot ser no. És una, una pregunta que ens hem de fer tots com a ciutadans. Si té sentit, per quines coses té sentit? Per fer pel·lícules té sentit? Per fer programes d'entreteniment té sentit? Per fer coses que pot fer o fa la, la, la privada té sentit? Si ja hi ha diners privats que, que aposten per, per fer allò? Informació. Volem una informació de servei públic? I llavors quan haguem resolt totes aquestes preguntes sabrem quins costos té i ho farem. Si no, el que estem és moltes vegades juntant naps i cols i embolica que fa fort i a mi m'interessa avui vendre-ho d'aquesta manera i a mi m'interessa demà criticar-ho d'aquesta altra. i avui a mi no m'han n'ha favorit i per tant carrego i avui a mi em va bé i per tant ho ensalço. Llavors aquí jo penso que no, que ningú està parlant seriosament ni, ni apostant per un model qüestionant-se sempre les coses i crec que és el que ens toca, eh? és a dir, l'època que ens ve, amb, amb la situació de crisi en la qual estem, no estem ni per festes, ni perquè les coses no siguin absolutament eficients i que, per tant, triem allò que necessitem com a societat i defensem-ho. Si ho hem de defensar des dels pressupostos públics i sense la publicitat, defensem-ho. Si ens han d'ajudar els anuncis per, per arribar a aquest objectiu, defensem-los. Però tinguem clar al fons de la qüestió. Què és el que volem? Perquè si no, el que és el que volem és normalment la pregunta que mai no se'ns fa i la que fa que per davant nostre desapareguin coses que potser s'hi valien la pena. I quina seria la teva resposta? Jo faig les preguntes, eh, tio, és la meva feina. Molt difícil, molt difícil. Més preguntes? Sí, d'allò, volia preguntar. Tu... Ja, sí. hiam eh, explotarà el cas Palau abans de les eleccions. Si sí, ha explotat. Fa un any va explotar. Bé, tu saps per un bike. Fa un any sortirà. Fa un any nosaltres érem gairebé els únics que seguíem el cas Fil Parranda. Que vam anar a buscar els, la bona gent que va fotre calés per per patrocinar un tubo d'aquests que se'ls fotia després al millet. Per anar a buscar les implicacions, sempre vam dir que en el Palau hi havia tres, hi ha tres potes. Una, que és l'Associació Orfeo Català, l'altra, que és la Fundació del Palau, i l'altra, que és el Consorci del Palau. El Consorci és públic. La Fundació és privada i l'Associació Orfeo Català és privada i és on va néixer tot. Val? El president del de, Consorci del Palau és el president de la Generalitat. El Dara, el Maragall i el Pujol. En aquest espai hi han provats que hi ha entre 6 i 8 milions d'euros que no han anat al seu destí. Hi ha un jutge que no investiga un poc control per part d'un organisme públic dels diners públics. Però això nosaltres ho dèiem fa un any. Hi ha hagut un espoli sistemàtic del Millet i del Montrull durant un temps i després hi ha hagut irregularitats al voltant de fundacions polítiques i de polítics concrets que durant un any o des de fa un any nosaltres en parlàvem hi ha hagut coses que s'han arreglat hi ha hagut coses que encara no s'han ni preguntat des dels jutjats ara el que em sembla bastant fort és que fa un any ningú ho seguís i que avui a dues setmanes de les eleccions hi hagi partits que ara ho vulguin treure Escolti'm, si vostè vol fer net, era fa un any eh? quan nosaltres ho dèiem. Però nosaltres ara no li dediquem ni un minut perquè no hi ha novetats, no hi ha informació. Per tant, només tirarem endavant quan un jutge que es diu Solaz vulgui fer la feina. I si la vol fer, no, evidentment aquesta no és la feina dels periodistes, aquesta és la feina d'un jutge. Ara, les informacions rellevants, nosaltres els vam dir i altres mitjans també, fa un any. Ara és utilitzar lo electoralment. No faríem la feina. Una pregunta. En Jaume, allà dalt hi ha una... La senyora que ha demanat el... Allà, allà dalt, allà dalt, Jaume, el que ha demanat amunt de tot. Ara ens va anar molt bé que altres mitjans no ho fessin. Eh? Això ens va... Això ens va pujar. Perquè al final... Com a l'inici dèiem amb les xarxes socials, vosaltres el que voleu la informació. No, no que sigui d'una manera o d'una altra, com és, com sigui, no? I si avui canten d'aquesta manera, doncs ho hem d'explicar. I si demà canten de d'aparatòria, també ho hem d'explicar. I així tot. Endavant, sisplau. Bona tarda. Hola. A la referència del cas Millet, quan et sentim entrevistar els patrons de la Fundació, el Consorci el que fos... Sí molts, quan els senties encara que no els veies, semblava ben bé com si et parlessin amb el cul encongit no sé si realment quan els tenies al davant era xins o no era així A veure, perquè jo... és que hi havia que dius és que semblava que normalment les tertúlies parlen molt i llavors els entrevistaves i no deien res jo l'any passat també anava més heavy eh? pues, m'he su... he he moderat, he he moderat una mica sí, eh? sí, sí. que l'any passat els coll... com que t'hi poses per principi dit, vols dir que ho farà o no ho farà aquest noi ja vas allà, va, dit, no, veam calmem-nos tots, vull dir que hi havia coses que també eren imputables a, a com fèiem nosaltres la feina o com la feia jo específicament. Però sí que és veritat que molts de defugien una mica la qüestió o no, o no... Clar, és que si ho penses fredament és, un, és, és, és una vergonya molt gran, és dir, que, que els hi passessin uns papers i que tu poguessis firmar o no firmar, és igual, pues, tot està bé. No, escolti, és, que, és, que... No, no, és que per la ràdio es palpava l'ambient ah, aquest i tu de vegades pensaves, jo vaig molt amb el cotxe", pensaves, "Realment és això és que tu imagines tu". No, no però se sentiu un silenci, un afredor, una fredor, un malestar. Clar, per però ràdio, però és que pensa que, que és que aquí i amb aquesta fredor hi ja han passat a l'actual Consell, a l'actual Conseller de Cultura, Tres Serres que també va, era, era responsable d'aquestes finances el departament d'Economia que, que l'Antoni Castells no volia venir a parlar d'això i ho dèiem cada dia el senyor Castells no vol venir eh, el, el Vilajoana que era de, de cultura de l'època que també va dir pues no pues sí, pues no, no, no, no ho controlàvem el d'Economia de l'època el Quico Homs que vaig tenir oportunitat de parlar amb ell privadament i que no volia parlar públicament, però com a mínim vaig tenir l'oportunitat de, de comentar-ho. Els consellers d'Economia i de Cultura eren responsables del, del control del Consorci. I des d'això, a, a tot el que tu vulguis, el Coloma en el seu moment, allà, allà vam apretar molt aquest Allà vas apretar, allà apretar eh? sí. De fet, el Bastas, quan va començar Catalunya Ràdio, primer mitjà també també... Eh feia la ràdio d'una manera molt diferent de com la feia al cap de dos o tres anys. Home, no passa, suposo que s'aprèn i jo, jo, jo penso que aquest, que aquest és el secret, és a dir, aquesta autoexigència també de que cada dia dius doncs pues avui això no està bé, o això avui ho podíem, ho podíem millorar, o això o aquest to no és, no és adequat, o aquí millor fer-ho d'aquesta manera. També hi ha hagut coses que han donat molt, molt, és a dir, molt rendiment o no? que estem particularment orgullosos de com es van fer. Per exemple, com van venir els germans Centelles i el vam creuar amb el conseller Tres Serres, va ser un moment d'aquells potents de, de ràdio de dir, bueno, realment avui marxem tots molt contents perquè hem fet la feina i l'hem feta, creiem, que de la millor manera que la podíem fer. No? Però sí, sí... Eh a mi em fa gràcia no, això, l'ombra, no o sé sigui... Bueno, vull dir, clar, una cosa és el, el record d'algú que porta 14 anys fent-ho, que jo no hi estaré 14 anys. Eh... No, no, però també el, el començament va ser d'una manera, després a... d'haver vingut al Cuní, i ara quan vas entrar, vas entrar, com dius, molt bé, molt fort... Ara, un bueno, segons que t'has moderat. Sí. Clar, jo, sí, sí. jo penso que, que, que hi El que perdona, també va estar molt bé és quan allò de la grip A amb, entre els metges i la monja, que no em recordo com se viu, sí. amb les palestres que veu tindre per la ràdio, va ser sí, sí, sí, impressionant, de sí, sí. veritat. No, home, ma... mirem, mirem de fer -ho honestament. I fent -ho honestament hi ha ja dies que has de demanar permís, però hi ha ja dies que has de demanar perdó. Jo sóc més de demanar perdó que permís. Però no de deixar de revisar la feina... I, i, i millorar les coses que manifestament dius, home, aquí no has estat prou bé, no? Sí, i bueno, bueno, acabo, eh? Amb el tema de la ràdio, la tele, vosaltres que esteu a dintre, el tema polític de torn apreta molt o no apreten molt? Apreten, però jo crec que apreten molt si tu deixes que apretin molt. És o sigui, jo he engegat a pastar a més d'un, a risc que m'enviessin a pastar a mi, diguéssim, mm. fora de la ràdio, eh? Eh, però crec que és, que és el que hem de fer eh, és a dir, si acceptes aquesta feina si et lleves a les quatre, insisteixo si fas no sé què, és perquè intentes posar-hi tot el cor i tota la honestedat en allò que fas jo no vaig en contra de ningú jo no vaig a fer una campanya política de ningú jo vaig intentar explicar les coses i les coses que em semblen fortes vinguin d'on vinguin, explicar-les i a vegades et sap greu explicar cosa depèn d'aquí que jo també voto. Vull dir que al final també dius bueno, però és que si toca és el que has de fer. <susuris> és a dir, no pots fer una altra cosa perquè si no estaríem renunciant a al sentit que té la feina que ara ocupo i que d'aquí un temps ocuparà una altra. No, no bueno, dis Disculpa. Uh, el tema de que moltes vegades ho dius... Però sí, però, per -per -per Perdona, sí. que no t'he contestat. Però si, si rebutges la, la pressió... Acaban entenent hostia, que el tío no no no si millor és dir, li tallarem el cap, vale? Però no pactarem, a dir, no, no pactarà, no, no, i no pactaré, dir, no, no arribarà un moment de dir, "No, home, no això, això aquest ja ho maneguem nosaltres", no, no. No, no, és que clar, el sentit és aquest, dir, si estan els polítics, havia vosaltres què podeu fer. -hi? És que el dia que tingueu la, la impressió de que a mí m'estan manegant, no m'escultareu. Ah, sí, també. No clar. us emprenyaràs gaire. I, llavors... I com que l'única cosa que a mi m'interessa és que m'escolteu, perquè és aquest egoisme que tenim tots aquests dels mitjans, doncs perquè això no passi ni que sigui per això, és, no ens podem permetre, crec, estar sota la sospita que hi ha algú que està condicionant el teu discurs. Llavors, bueno, no sé si hi ha ningú més que tingui preguntes, llavors també amb el tema de cas pretòria... dones no, si opció, eh? Clar. He agafat el micro, potser s'ha d'anar a dir això. Bé, bé, bé. Amb el tema del cas pretòria, moltes vegades el que feies és que no volen vindre, o no venen, o no agafen el telèfon. Realment hi ha tanta gent que a l'hora de la veritat doncs, no vol vindre a explicar... Sí. Perquè ho dius moltes el vegades, passa, això. El que passa que això, això tan senzill, no ho feia ningú fins a aquell moment. I dintre del propi equip hi havia gent que deia home, això no ho podem fer, com que no ho podem fer? Crec que la meva obligació amb vosaltres no és dir, hòstia, el Fuentes, com és que no entrevista a la Manula de Madre? Doncs perquè la Manula de Madre no vol venir. I si no vol venir, jo li explico a la gent que no vol venir, però que nosaltres ja sabem que ha de venir i que volem que vingui, però no vol venir, doncs no bé. Ara, no es pensi que no ho direm. El, el que era, o és encara, ajudant del, del castell ho portava fatal. No ho diguis més, no ho diguis més! Ja vindrà, no ho diguis més! Di tu digue'm el dia que vindrà i jo ho diré per la ràdio, vindrà tal dia. Però fins que no em diguis un dia i no vingui, diré avui no ve, i demà no ve, i l'altre no ve. I volem que vingui per això. Com diria una altra gent bueno, que persona que està aquí a la sala, aquesta setmana amb allò del papa i el... Ai, ben, ara se m'ha perdut el nom. El... No. Què és, Tartulià, convidat? Sí, el Tartulià del Puig dilluns. Ver. No, del dilluns, disculpa. El, el, el Salvat. Mira que veu tindre palestres, també, perquè un dia que sí, l'altre que no, i al final, bueno, va ser... Un dia divertit. Van haver, van haver que dir. Un divertit. Eh? <ríe> eh? Ara va haver de dir, bueno, va claudicar amb alguna cosa que vai trobar estranyíssim també. Sí, però, eh? sí, sí. Deixo el micro, eh, desculpe. Ostrem, era a peu. Sí. Alguna altra pregunta? Aquí davant. Aquí davant. Aquí. Aquí. Aquesta no hi ha regidore, no? <ríe> I de les bones, oi? Bona tarda. Mencionaves ara fa un segon que tot el que vols és que t'escoltin. Mm -hmm. Hi ha molts programes que escollen els tertulians en funció de la polèmica que poden crear, perquè moltes vegades les audiències van associades a la polèmica, i que escollen els continguts també en funció de la polèmica que pot haver. Fins a quin punt esteu condicionats per les audiències? Jo crec que nosaltres hem de... La nostra primera prioritat valgui la mala expressió que ha fet servir, és la informació i allò que creiem que és rellevant pel ciutadà. És a dir, no sé si, si portéssim a la Esteban i no sé qui, hi hauria més audiència, però ja ni, ni ens ho plantegem. És a dir, és mirar de fer el més interessant possible els temes que creiem que són més interessants de tractar. Però el, però el, el nivell que ens marquem és aquest, és a dir, no, no farem determinats debats a determinada hora, i si parlem de si la polsera del power balance aquesta que porta a tothom serveix o no serveix, en parlarem, perquè la gent en parla, i en parlarem a les 10, però no en parlarem a les 9 o ho posarem com a com un argument de tema de tertúria. No? I també va una mica dies. Per exemple, jo crec que la màxima preocupació de tothom avui és la crisi econòmica. I per tant, aquest any hem canviat molt l'esquema de tertúlia i hem fet tertúlia els dimarts i tertúlia els dijous amb un contingut clarament econòmic, hi ha el Sonsdirector del Banc de Sabadell, hi ha el Niño Becerra, hi ha el... la Mar Jiménez, hi a ha... la Mar també hi ha, ha Divisió d'Opinions. El... És dir, hi ha tot un gra... l'Esther Sánchez, d'Aissade, hi ha tot un seguit de gent que dius, home, jo crec que és interessant l'anàlisi que puguin fer d'una situació determinada. El Major també a vegades aquesta tardoria econòmica i... I s'ha fet una cosa absolutament diferent, és a dir, seria una, una tertúlia més pròpia de, de, de canals específics i no pas d'una un, ràdio que normalment és, bé, doncs hi ha una tertúlia més o menys política i es parla més o menys del Barça, i... no, no, no, aquells, aquells dies es parla d'autònoms, es parla de petites i mitjanes empreses, es parla de guerra de divises, es parla de, de com ens pot afectar la crisi bancària, de com tornaran els bancs i 241 mil milions d'euros en dos anys... Algú creu que podran? Bé, doncs tot, de tot això hi ha un parell de dies que se'n parla. Per tant, el contingut sempre aprimarà damunt de la forma i la forma sempre mirarà de ser el més atractiva possible servint a un contingut que nosaltres considerem que és l'adequat o que és el que és el més rellevant d'aquell moment. Bé, no? suposo que ens ha quedat eh, a tots molt clar la, el treball doncs, que està fent el Manel i els registres, doncs, que ha fet ha fet algun aquí de registres, però també l'hem vist ho posat seriós, que és ell, però també el més divertit, no? Quan a mi no m'ha deixat ni acabar no. de presentar-lo. És que això eh? sempre em juga en contra. És a dir, cada, cada, cada segon que s'allarga una presentació, ja ho sé la gent. De... Bé, doncs... El més important és el del pingüi, eh? No, no ho dubteu. No. no ho dubteu, que l'única cosa... La cosa que més queda, la cosa que més li agrada al meu fill i fa, és el del pingüi. Tota la resta està bé, però no és, no és important. Passarà, després ho farà un altre. Però el pingüi no farà ningú més tan bé com jo. Bé, doncs, el que amb us manera que li fessin un fort aplaudiment. Ah. Això vosaltres, si heu parlat més vosaltres que jo. Hòstia, què és això? Bé, ara hi ha un... Aquesta Aquest és una sorpresa. Oh! És un retrat un retrat que ha fet l'estudi el, el Ramon Bertran, que és aquell xicot que hi ha allà darrere. Wow, per tant, aplaudim-ho. reconeixer. Ti vomas tenir més guapo de que sóc, eh? Osti, això m'interessa molt, eh. Ja parlarem. Estar maquillat. A veure si que, és, que, que, que del no no agafat el 5, no, cinc homes, no. És muníssima, és, és molt bo, eh. Un altre pot, és molt bo, eh. Les <ríe> preses, les preses presentaré al Ramon i aquí, doncs, eh, Ara, les, empreses, això, eh? les empreses d'embotits del poble Està bé, eh? però... es col·laboren al fòrum, les empreses són, la... són embotits caus, que és aquesta, RACU, <ríe> embotits obradors i embotits caos, o sigui, germans caus, embotits caus i embotits obradors. Bé, però això, ja us saps, que tu has de venir per la corrida de porreig eh? la festa de la corrida a de porreig de de... Sí, sí, la festa de la corrida de porreig és la festa més important que tenim al poble de porreig Sí i has de venir, has de venir. ja, ja, ja t'ho pots apuntar abans. a bueno, deixem-me dir una cosa de tot això i de tota aquesta feina que fem de, de bojos, de llevar-nos a no sé qui, no, he tot plegat. Lo que heu dit abans del, del, del recull de recull la competència és absolutament veritat és a dir, jo crec que no hi ha ningú que entengui tant la vida que, que faig jo com el Basté, o no hi ha ningú que entengui tant la vida que fa el Basté que jo. I llavors, entre els dos corredors de fons, que sabem què fem a les 4 del matí, i que sabem què ens passa les 9 del vespre, i que sabem què ens passa els diumenges a la tarda, i que sabem que el Barça la Champions només podem veure la primera part, i que sabem que tot això, hi ha una fraternitat, jo crec que collonuda, vull dir que està molt bé que hi hagi rivalitat, crec que una bona pregunta és saber què ha de fer la Ràdio Pública i què no, què ha de fer la ràdio privada i què no, què ha de demanar la ciutadania que ens mantinguin i què no, i, i contents de que hi hagi gent a diferents mitjans que s'expressi en català i que, i que aposti per tenir una aposta per la, per la llibertat i per la valentia allà no ho faci, sigui públic o privat. Però vaja, estic content que també sigui aquí rac igual que Catalunya Ràdio. Efectivament, RAC1, Catalunya Ràdio, Ràdio Nacional d'Espanya, de l'Avio Espanyola, i tot, un, tot una colla. Volíem dir que totes aquestes persones que venen de diferents mitjans de comunicació, també hem de dir que tenim el suport, eh, perquè puguin venir, a més a més, doncs, del, seu, del mitjà. I per això veureu que el programa hi tenim el seu nom. El, el nom de de televisió o de, de la ràdio, no li posem perquè sí, Li posem perquè realment ens ajuden a donar difusió, ens ajuden a recolzar aquest fòrum. Però què vol dir, ajuden? Com, com, com, ja com s'hagi un cas ben, millet ben, aquí, ja Jan Escà per tu, eh? Ens ajuden moralment. Molt bé. Bé, doncs, a vosaltres el que us puc dir és que... L'he d'imitar el Jan Escà, fer. Dóna'm una mica de temps i ja el fotrem. Ja ho faràs, ja ho faràs. Ja Bé, només m'agradaria convidar-vos a, en nom de Ràdio Porreig, en aquesta propera jornada, que serà el dia 19, o sigui, divendres, a l'acord de vespre, i tindrem aquí la Cristina Puig. La Cristina Puig és la periodista de TV espanyola, de tel... que presenta el programa 59 segons. Treu la, eh... la més guapa que jo, és fàcil, eh, la Puig? <ríe> Ella ens parlarà del pla de comunicar. Doncs us esperem a tots el proper cap de setmana, el divendres aquí. Moltes gràcies perquè penseu una cosa, eh? Si el fòrum està a ser gràcies a vosaltres, eh? I que al Barça que ha a les 10. Tu. Molt bé, demanaria... demanaria als companys de la ràdio que puguéssim que faríem la fotografia